Двоє могутніх парубків підхопили під руки її тіло та кудись поволокли. Маленький інцидент було вичерпано. Лейтенант Олексінченко, розмовляючи по телефону, почухав потилицю. «Дитину знайшли?» – спитав він. «Сусідки?» «Добре. Ні, залишся там. Вона ще не сирота. В неї батько є. Це не нам вирішувати, хто винен. Добре. «Дякую!» Він поклав слухавку. Виходить, Діана збрехала про родичів у селі. Карпо зрозумів, що обрав правильну тактику – тиснути на материнські почуття. Надалі можна розробити цілу систему впливу на ув'язнених жінок без фізичного втручання, а трохи згодом побалакати з керівництвом про своє підвищення. Поки що Мітін обіцяв відзначити його за цікаву ідею – плівки з дитячим плачем. Коготось усю ніч просидів над чистим аркушем паперу у компанії з пляшкою горілки. Він все ще не міг повірити, що цей жах відбувся насправді. Життя розбилося вщент, на дрібні скалочки. Павло скрізь скло дивився на прозору рідину в склянці – а всередині бачив гидкого типа зі своїми жалюгідними виправдовуваннями. Він хотів зробити кар'єру, він мріяв про подвиги та славу, а натомість отримав своє нікчемне існування як милостиню за життя дружини. Наче загіпнотизований кролик, він казав не ті слова та робив не ті вчинки. Пам'ять вихоплювала з минулого окремі епізоди. Ось він вперше зустрів Діану. В той день ішов дощ, і вона була казкова, без парасольки, мов русалка. У косах блищали краплі води, крізь мокрі вії сміялися очі. Павла тоді причарувало все – її фігура, її манера розмовляти, її загадкова усмішка, її поривчастість. Він нікого так не кохав, як її. Йому здавалося, так має бути до віку. Але настали будні, будні. Замість жартівливих бісиків у її очах, чоловік бачив лише в тому. Бажання пестощів поступалося місцем потребі спати. За день дружина так набалакувалася, що слів на чоловіка вже не вистачало. Постійно на все бракувало часу. Якщо ж і траплялася нагода, фантазувати не було можливості. Малесенька кімнатка з донькою на сімейному ліжку вбивала будь-які паростки імпровізації. От і виходило все похабцем, від випадку до випадку, неніжно, без душі та пристрасті. Про нормальне спілкування не могло бути й мови, кожен жив окремо, точніше – Діана з Ганусею були разом, а Павло інколи втручався в їхній регламентований побут, марно намагаючись прибитися до них третім. Час від часу у їхніх стосунках траплялися просвітління і відроджувалося велике почуття, але вони самі не завжди це помічали через заклопотаність або втому. Павло намагався врятувати усіх, він зробив майже все, але трохи не встиг. Якби там не було, Діана стала для нього рідною людиною. Він не в усьому її розумів і не зусім погоджувався, але все одно кохав. Колись дружина сказала, що головна його проблема у тому, що він не хоче залишатися собою, а намагається перетворити себе на якусь нову людину. Так та все життя буде щось комусь доводити, і все одно нічого не вийде. Розумні помітять твою фальш, а дурньо плювати на тебе з твоїми пошуками та прагненнями. У Діани якимось дивом існували дві людини. Непередбачувана романтична дівчинка і доросла мудра жінка. І хоч як це було прикро, Павло здогадувався що в ньому теж було не все так просто. Чесність та сміливість мирно межувалися з підлотою. Павло не любив самокоперсання, залишаючи це заняття жінкам. Його девізом було «Живи сьогодні і дій за обставинами». Але зараз йому не хотілося жити взагалі. І якби не дочка, він ризикнув би та пішов слідом за Діаною. Він був упевнений, назад вороття немає. Кожен, хто потрапив у їхню контору, опиняється на єдиному можливому шляху. Теоретично Павло не боявся смерті, але йому не хотілося стати ворогом народу і безславно загинути на черговому будівництві П'ятирічки. Кого це думав, горілка випаровувалася та аркуш залишався незаймано чистим. Писати було нічого, бо не було в нього компромату на дружину.